Hej! Välkomna till Tolkning pågår. Idag är det jag, Anders Blomqvist, som ska tolka tillsammans med Åsa, Åsa Ägner. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är um, din hustru. Mm. Mm. Jag är prästvigd för Svenska kyrkan. Jag arbetar just nu mest som teaterregissör och utvecklare av virtual reality. Men har också konfirmander och arbetar en del som präst. Vi ska idag tolka långfredagens eh, Lukas text. Och vi kommer att lyssna på den nu. Lukas evangeliet. Kapitel 23, vers 26-49 till När de förde bort Jesus hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem Jerusalems döttrar Gråt inte över mig Gråt över er själva Och era barn Det kommer en tid då man ska säga Saliga de ofruktsamma Det moderliv som inte har fött Och det bröst som inte har gett di Då ska man säga till bergen Fall över oss Och till höjderna Dölj oss Till om man gör så Med det gröna trädet vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade. Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias. Den utvalde. Också soldaterna gjorde när av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa. Om du är judarnas kung. Så hjälp dig själv Det fanns också ett anslag Ovanför honom Det här är judarnas konung Den ena av förbrytarna Som hängde där Smädade honom och sa det är inte du messias Hjälp då dig själv och oss Men då tillrätta Visade honom den andra Är du inte ens rädd För Gud Du som har fått samma straff vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade. Sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu och Jesus ropade med hög röst Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände Prisade Gud och sade Han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Ja, det var långfredagens text. Det är väldigt mycket seende. Vännerna, kvinnorna stod på avstånd och såg allt sammans. Officeren som såg det som hände prisade Gud. Eh, hur ser vi? De såg vad som hände. Att se och att tro. Att se och att när vi fått en text, du var jag. Och för mig handlar det väldigt mycket om hur jag ser. Ja, jag tänker också det att stå och se sin egen son då, som Maria gör i denna texten på avstånd. Att stå och se hur någon spikar upp min egen son på ett kors. Och stå alla de timmarna och vänta tills lidandet tar slut. Jag tänker att texten är, den är väldigt dramatisk. Det är mycket händelser, det är mycket hån, det är mycket soldaterna hånar honom, en av de andra korsfästa hånar honom, han själv går upp förbi kvinnorna och nästan varnar dem. Det är drama på drama på drama. Men under det här så ligger ju en slags långsam verklighet. Och den ser ju de här kvinnorna. Den ser den här mannen. De ser alla de här timmarna som ligger under. Och det tycker jag är spännande. Den här beskrivningen som på ett sätt är så snabb. Och sen har vi under det en helt annan verklighet. Med svett, tårar, smärta, långsamt en långsam död när drevet går så hör vi bara det här snabba, elaka kommentarer det här. men det riktiga lidandet, den riktiga tiden den, den ligger under detta och det, det ser ju alla som står där länge Två saker som jag eller det är många saker här som jag får tankar om det här med att de åskådarna den här folkmassan, det här drevet som hade sett vände hemmet och slog med händerna mot bröstet takar jag upp mig på är de glada då? är de liksom ja, där, nu, har vi, nu har vi gjort vårt, och så slår man sig själv liksom, Eh, bra jobbat eller är det någon form av eh, sorg eller man slår sig själv åh oh, det, detta är tragiskt, detta är vidrigt slår sig mot bröstet mot bröstet, det är ju någon form av eh, kärlek, i bröst hjärta men alla hans vänner stod på avstånd och såg allting, det är liksom det männet eh, hakar upp med på, är det då de, de mäses, åskådarna, folkmassan som har varit med och tyckt och tänkt och eventuellt ropat, korsfäst honom. Ja, har du tankar om det? Är, det? är det positivt? Slå med händerna mot bröstet. Yes! Där fick han. eller Detta är vidrigt. Det är förtvivlanslag mot bröstet. Ja, det här hakar jag upp mig lite på. Jag vet inte. När det blir ett sånt här drev en sån upphetsning jag har aldrig sett något som liknar en korsfästelse, det måste vara fruktansvärt att stå sen när någon får spikar inslagna i händerna och sätts upp det är väl en form av dödsstraff som är det vidrigaste för att varna andra om man har stått och sett på detta och ser någon dö, dö framför sina ögon, eller tre stycken här dö framför sina ögon på detta sätt så och upphetsningen sjunker så tänker jag att det kanske är adrenalinet och stinnet men också någon slags tomhet när drivet har gått och vi står där och ser resultatet av vårt skrik frie Barabbas frie Barabbas och nu har Judarnas konung den som kallades Judarnas konung nu dött framför våra ögon och vi går hem Mm. det kanske inte bara är det ena eller det Nej. andra det är någon, någon, något den, både och dubbelt. och något tomt kanske efteråt också som en mobb, mobbkultur eh, som i upphetsningen och i adrenalinet eh, vill få bort någon vill göra någon ont och, så. och sen när man ser resultatet den döda eller skadade människan så mm. kommer det massa olika känslor igen jag tänkte du var inne på snabbt, långsamt. Det var... Det skulle också gå ganska snabbt här eftersom det var dags för påsken. Fredagen, det är shabbat eller det är fredagen, det, det, då Då börjar deras påsk och då fick det inte ske, hänga några kvar. Och då skulle de alla dö. Och det här ser vi inte i texten här, men... Alla skulle ju dö och de här två förbrytarna slog av, slog soldaterna av dem benen. Men Jesus fick då bara ett stick i sidan för att kolla om han var död. Och det var han då. Jo, jag tänker på solförmörkelsen också. Solen borta tre timmar. Och förhänget, förlåten i templet brister mitt i tu. Um, ibland så förknippas uh, Gud som solen. Och, och Jesus finns också uppe på Om man minns förklaringsberget. Han och tre lärjungar är uppe på förklaringsberget. Och han, hans, hans, hans ansikte lyser som solen. Mm. Uh, och här lyser uh, Jesus lidande solen förmörkas men det Jesus förklaras på något sätt och Guds kärlek förklaras genom den här mystika skeendet som sker här på korset då. vi lär oss det och vi får tro på det att det är genom den här korsfästelsen som Jesus ger sitt liv frivilligt och det är Guds plan och det är solen som på det lyser på ett annat sätt. Alltså en omvänd. Jag tänker på det som fanns innan krucifixen kom. Så fanns det också eh, den triumferande Kristus. Och där är törnekronorna som på något sätt vänds utåt. Som, det, som, som solstrålar. Så pang, en, en överste präst, en kung. Som finns på upp uppståndelsekors i många kyrkor. Den var tydligen tidigare än krucifixen. Typ innan det lyser om om Kristus och det kan man ju säga i denna texten, det finns ju också min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig i Matteus exempelvis och i en saltarsalm och så men här så är det ju en trosvisshet sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset och fader i dina händer lämnar jag min ande här finns det ju inget tvivel på att Jesus går in i uppståndelsen och i ljuset. Utan här är, det, här är det trosvist och mitt i det allra svåraste så är han övertygad om att han kommer till Guds rike, till paradiset och bjuder även in då en, av, en av de andra som hänger där att vara med honom. Någonting som också hänger eller har hängt, det är förlåten det är förhänget. Det här enormt stora tygstycket, eller egentligen var det två, två stora tygstycken eh, förlåten som fanns skilde det allra heligaste i templet med, mot eh, det heliga i templet som bara Överste prästen fick gå in i en gång per år på försoningstagen. Det brister tydligen. Det är tydligen eh, mitt i tu. Och det är tydligen typ 30 meter högt. Det är gigantiskt och det är så vackert. Eh, och det, det, den förlåten går sönder. Brister. Alltså. Och där kan man ju tolka olika. Men jag, jag tänker en tolkning skulle vara väldigt fin tycker jag. Det är att Guds närvaron in i det allra heligaste eh, blir synlig för väldigt många. Det som var eh, det som bara var för Överste prästen en gång per år. Och det är ungefär som att, är samma, att riva, riva, sin, riva sin mantel, riva sin överst prästliga, vackra dräkt. är tecken på sorg. Alltså en guds och Gud, representationen för Gud finns i det allra heligaste. Och det är en Gud som river sina kläder i sorg över sin döda son. Det är så mycket smärta, kanske... Ja, jo, så också hos Gud. Detta måste till det här speciella offret, den här speciella döden, den här mystika döden som vi inte förstår. Vi kan ana vad det handlar om. Och det den enormt vackra tygstycket rämnar uppifrån och ner. Jag hoppas ju att ett sånt tygstycke... Rämnar varje gång någon dör och lider och är i svår sorg och smärta och att det här är tecknet på det att Gud är med oss och är med i vår smärta och lider med varje person som är i långfredagen eller som ser sin egen son eller dotter vara i långfredagens smärta eller sin mamma eller vem den är, att det finns att det är en, en slags trosperspektiv att Gud är med i det absolut allra svåraste och lämnar aldrig mm. för det är ju Guds son, men vi är ju alla en del av Gud och Guds barn och samtidigt tänker jag att när vi när det brister så är det ju också ett skynke en, en eh, ett avstånd mellan det gudomliga och det världsliga så att säga som tas bort alltså en närhet som kommer mellan Gud och människorna och eh, där vi där det gudomliga blir jordiskt också där, där Gud kommer in i smärtan i till oss, med oss Jag satt vid en om häromdagen och det var så lugnt så fridfullt, så vackert Vi hade en liten andakt och vi läste Saltaren 23 också att eh, oavsett om jag går i dödsskuggans dal så fruktar inget ont till du är med mig Gud du är med mig din käpp och din stav de tröstar mig för du är vår heder. Men jag ska inget fattas. Och så sjöng vi lite. Och den, döden, den nästan döda mannen. Vibrerade bara runt ögonlocken. Under ögonlocken förstod jag att han. Hörde. Men i dödens närhet blir det lugnt. Känns det som för mig. Och jag tänker på. Du var inne på långsamhet snabbt. Det heter ju lång fredag. Och det är flera som har sådana benämningar på den här dagen och det har varit lugnt och långsamt när jag växte upp på långfredagen, inga bio skulle visas, men sen blev det plötsligt under en period långt senare då börjar man visa premiärer på långfredagen, för då bara påsken liksom sådär så det är traditionellt men på engelska heter det Good Friday Den goda fredagen och det är ju en tolkning det är inte gott det som skedde här på Golgotha på Skallen, på platsen men konsekvenserna, frukten av det som skedde, blir en Good Friday. Så båda finns med där i långsamhetens eh, lov här. Under långfredagen så finns det ett, ett, ett gott slut, men det vet vi inte förrän några dagar senare. Och det är väl ibland tänker jag i alla fall att det är samma med vårt eget lidande att när det väl är så kan, man, kan inte jag säga själv om jag har varit med om svåra saker att jag mitt i det kan känna en, en good friday eller så men kanske i perspektivet efteråt så kan jag ändå uppleva både som de här vännerna som står där och finns där att, det, att kärleken kan bli väldigt synlig om någon lider att folk runt omkring börjar ge kärlek och positiva berättelser, börja berätta hur, vad man har betytt för varandra och alltså det, finns en, det blir en tillströmning av kärlek under det svåra kan bli och i perspektiv så kan jag också se att, att mitt eget lidande eller någon annans lidande inte bara är av ondo utan det kan också födas djup och kärlek och tillit genom händelser utifrån ett annat perspektiv, även om det kan vara svårt att se det just då och naturligtvis så kan det vara händelser som bara känns som att de aldrig går över i en uppståndelse eller en, en, ett påskvirande utan att de stannar här, men där är ju också den här tron att någon gång någonstans så kommer det ändå upplevas att det finns en, en uppståndelse. Det är ju den, det är väl som jag förstår i alla fall vad den kristna tron egentligen bär. Och som jag när jag arbetar med konfirmander har lärt mig genom död till liv. Att också till ungdomar ge det hoppet. Att även om det just nu känns så tungt, så svårt, så hemskt. Så... Låter gå tid och låt gå genom lidandet: genom död till liv, genom mörker till ljus. Att det, är, det är där vårt hopp består, så att säga. Mm. Ja, i vårt samtal där så, så tycker jag och känner att det finns ett, ett, ett, ett, ett lugn. Då hade jag predikat: Det gör jag inte, den här det här året på långfredagen just så blir jag mer och mer tagen över eh, kan vi säga, det meditativa det mystika eh, här ska inte frammanas eller förmanas eller läras och undervisas en massa på ett sätt utan här är det erfarenheterna som får tala när det gör ont eh, det kan bli medita meditativa texter, för mig skulle det ha blivit det tror jag av erfarenheter av smärta, lidande och ett hopp. Jag håller helt med dig. Men detta är aldrig mindre än ett hopp som också eh, texten visar. Så det, det var vad jag skulle ha gjort det i år, tror jag. Finns det något mer, Åsa? Innan vi avslutar. Jag tänker att eh... Det jag tar med mig från texten är dels att i mitt eget liv när jag hör snabba fördömmanden och mobben som går att våga också se och fundera kring den långsammare verkligheten under det som är det snabba skeandet. Att stanna och lyssna och inte döma för fort och inte se det för svart och vitt utan kanske både och och det andra är den här trosvissheten eh, som Jesus bär här att eh, även om det nästan känns oöverstigligt om det skulle vara min son som hängde där att på något sätt tro på någon upprättelse någon gång, ett hopp, sedan men att ändå i det omöjliga försöka se det hoppet. Det är det jag tar med mig. Jag tänker på den evangel boken, så finns det en, en, en bön för dagen som, och, som handlar om det som jag var inne på med tron. Helige Gud tack för att din sons stöd på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar och vi frågar, varför har du övergivit oss? Bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike. I Jesu namn, Amen. Tack Åsa för samtalet. Tack Anders. Du har lyssnat på Tolkning pågår.